zah ora pripada obzor mešanu. Veselovat selam nakusni ga bahu kusani Muhammed sallallahu wa sallam. Jeru inšallah tabarak وتعالى وبيكو iverete. Bojte se Allaha dželaluhu ismiskom Bogojazem što ne razumerate. Osjećaj pravim musliman. Allah te bare ta al mana nas učini da se boji ismiskom Bogojazem što da umreti samo kao pravim musliman. Inam Allah subhanahu wa ta'ala da nas a da on sad nema bude zadovoljni. Draga braćo, prošli put smo govorili o, ukratko, ono Mahajislu Džibila, alihissalatu salam, u kojem se pojašnjava značenje islama, imana i jahsana. I te tri stvari, te tri komponente, zajednički čine ovu vjeru. Pa tako da islam, ono što je vanjsko, Znači islam, kada se kaže islam, mislije se na manštynu. A to je svidočenje la ilaha illa la muhammadu rasulullah, obavljanie namazah, davanje zakahata, post, mesaj namazana obavljani <coughs> i obavljanie hađa u kokusmu. I ono što nam je poznaje to, što slučil u međtev, ma da se zovu islamskih šart. Zatim druga stvar je iman. A to je vjerovani v Allaha tabarikva ta'ala, vjerovani v, ta v Allaha ve virovanju Allahove knjige, birovanju poslanike, birovanju dani, Allahove poslanike, virovanju sudnjih dani, virovanju Allahove Đallašanu, određenju, virovanju kadr. I treća stvar je nešto što se zove Ihsan, a to je da obožavaš Allah Đallašanu kao da ga vidiš, jer ako ga ne vidiš, on tebe vidi. Znači to je svijest u Allahove i Tabarakva ta'ala prisutnosti u sakvom trenutku. I ove tri stvari, ove tri komponente, A to je Islam, Iman i Ihsan. Znači svaka od njih je iznad drugi. Pobratite pažnju što, ovo što ću vam sad pokušati da pojasni. Znači prva, prvi stepen je da kažemo Islam. I to je da kažemo kao jedan veliki krug. Jer ako god kaže La ilaha wa rahmedu Rasulullah, počne obavljati namaz, davati zekat, ode na hađu ukoliko je mogućnosti, znači on se naziva muslimanom. Međutim, nije svaki musliman mumid. Zato što među muslimanima ima oni koji lažno svjedoče i lažno govore. To jeste, lažno govorela la ilah in rasulullah, obavljaju namaz da bi drugih vidjeli, uđu u islam kako bi muslimane špionirali, uđu u islam radi ovoga, uđu u islam radi ovoga itd. I takve osobe se zovu kako? Zovu se munafidzit. Jer da uzvišeni Allah šanu, u Kur'anu dijeli ljudi na tri kategorije. Prva kategorija su vjednici, znači oni koji vjeruju. Drugi su oni koji ne vjeruju, a treći su oni koji su monafici odnosno licemiri. Osobina licemira je kakva? Da ispoljavaju vjerovanje, a kriju u svojim srcima ne vjerovanje. Znači oni ispoljavaju vjerovanje, međutim u svojim srcima kriju ne vjerovanje. ova kategorija ljudi je najveća šteta za istave muslimani proz istoriju islamu. Isto tako je ovom našem vrmenu. Znači oni ljudi koji govore svojim mjestima da su muslimani, govore islam, govore ovo, međutim rade sve protiv islamo i muslimana. Je zato kada se kaže islam, znači što je da kažemo jedan široki krug. I zato pogledajte, za vremem poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, znači onaj koji je da uđe, da kažemo ovo prvo kolo, Znači to su morali biti ljudi koji su sjedočili šehade la ilaha illallah muhammedu rasulullah i koji su obavljali namaz i koji su davali zakat tako da. Što znači, draga preća, da ne može da bude čovjek musliman osim sa dijelima. I to smo tumačili prošli put. Poslije toga dolazi, dolazi kategorija mu'mina, a to su oni iskreni vjernici. Znači oni vjernici u čije je srce jako ušlo ima i koi istinski veru u Allaha tabaraka wa ta'ala i veru u Allaha ve Malaka i veru u Allaha ve Knige i veru u Allaha i veru u Suudni dan, veru u Suudni kao da gledaju veru u Suudni kao da gledaju i zato se prenosio da bu Bakar radiallahu ta la anhu direko kaže alahu kushifal ghita mazda da imani kaže kada bi se sadha digo paravan to je se izmaju mena ya khirata između mene i da vidim džannet, između mene i da vidim džahnem, kaže, ništa se ne bi povećalo moje vjerovanje. Šta kaže Bubekir? Kad bi se digo parava, ništa se ne bi povećalo šta? Moje vjerovanje. To jeste, tako su vjerovali u ahirat, kao da su ga gledali. Tako su vjerovali u životu, u kaburu, kao da su ga gledali. I zato, znate, predaj kod Tirmizija, kaže da je Osman radi Allah ta'la Kaže, spomenuo bi se, ne spomenom se, ne spomenuo bi se, bi spomenuo bi se, spomenuo bi Kabor počeo bi plakati. Pa kaže, pa smo rekli, zašto plaćeš kad se spomene Kabor? Kaže, zato, kaže što sam čuo Allahu apasanika sallallahu alihi wasallam da kaže da je Kabor prva stanica od, od, od Ahiretskih stanica. Pa ako u njemu uspije, uspije će poslije. A ako u njemu ne uspije, neće uspjeti poslije. A ako njemu uspije, uspije će poslije. ako njemu uspije, neće uspjeti I zato Allahovi robovi, Allah je propisuo smrt svakome. I bogatom, i seromašnom. I učenom, i neučenom. I muslimanu, i namuslimanu. I mladom, i starom. Znači nije samo znači, da idu stari ljudi da umiru. Znači pogledajte svjedoci. Znači koliko je mladi ljudi koji umiru iz dan u dan. Jer neko od ne nas zna kada, kada mu je propisan eđel, kada će ti doći eđel smrti i kod nas, draga broć. I čak ljudi koji su dolazili, ja sam nešto za razmišljam zadnje na ljudi koji su dolazili ovde, oni koji su ovde dolazili, slušali predavanja koji su presalili, koji su mrli, niko nije bio od Svi su bili mlađi. Znači, svi su bili mlađi. I zato Allah i Robovi, znate da Allah je propisao smrt i mladom i starom. Da je propisao smrt i bogatom i zromašnom. Da je propisao i jakom i slabom. I oholom i poniznom ko živi u gradu, i iko živi na svakom od nas propisana smrti. Smrti će nam doći, lame farla minhu Od toga nema bježanja. N niko ti tada neće moć biti od pomoći. Međutim, samo je na čovjeku kako da se pripremi za taj trenutak. Je vjernik, znači kada prvi put dolazi u susret sa svijetom gajba, znači dolaze mu meleci koji mu donose radosne veste. Međutim, griješnik je nevjernik, znači tada vidi početak, svog azaba, svoje kazne, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. A e to je da kažemo, draga broću, znači onaj uži krug. I e onaj treći krug, odnosno treći stepen koji je došao u hadisu Džibrila, a to je stepen Muhsina. To je stepen oni koji obožavaju Allaha tabaraka wa ta'ala kao da ga vide, jer njega ne vide, Allah tabaraka wa ta'ala nije I e to je ono što sam govorio, to je svijestvo Allahu i tabaraka wa ta'ala prisutnosti. Ato je da te Allah jala šanuhu vidi, da Allah jala šanuhu te čuje, da Allah jala šanuhu znaš, da kriju tvoje prsa, da Allah jala šanuhu znaš, da namera vajda učinish, znači Allah tabaraka wa ta'ala ta vidi bih u naci, Allah tabaraka wa ta'ala ta vidi ta udan, Allah tabaraka wa ta'ala ta vidi kasi isam. Allah jala šanuhu ta vidi ubiek. Je čuje te ubiek, znaš, ta radis ubiek. I zato čo mora da budi e ses dan, Allaho ve tabaraka wa ta'ala krih i da to bude stvar koja će ga osloboditi od griha i da bude to stvar koja će ga, koja će biti uzrok da čini djela sa kojima je uzvišen je Allah t'baraka ve taala sa Allah t'baraka ve taala zadovoljan znači to su one stvari u kojima smo govorili prošli put danas sam mislio u nostalgiji sas draga bracio da napomenem jednu bitnu stvar znači prvo da znači na, da napomenem neke na nekoliko stvari koje su velike u ovoj vjeri Prva draga, braću, je sva namaza. Znači, prije svega tu donazi obavljanje namaza. I prošli put smo također tumačili, kad smo govorili islamskim šartojima, znači, ima pet islamskih šartova, la ilaha illallah, muhammedo rasulullah, obavljanje namaza, davanje zakata, post namazana i obavljanje hađu, ukoliko su moguće. Rekli smo, znači, da čovjek ne može da bude musliman bez namaza. Znači, može da bude bošnjak, može da se naziva Pa znači oni ljudi na uzubilla koji psuju Allaha, kažu za sebe da su muslimani. Oni psuju poslanika na uzubilla ta'ala, kažu za sebe da su muslimani. Međutim sa strane Kur'ana i Sunneta sa strane Kur'ana i Sunneta kad se vratimo na ove tekstove, znači vidimo da osoba koja ostavi nama ne može da bude muslimani. Allah dželle kaže kada govori o nevjernicima, kada budu bačeni u gehennam بئس ما قالوا في سقر بئس ما رجعتم استواسي باطل السقر توه ديو جهنم لم نكن من المصلين نس وملئذن يكون سبب قالوا لم نكن من المصلين نس وملئذن يكون سبب قال لنا الله تبارك وتعالى وسوري المدثر تمنيت الله وبصنيك صلى Bi الله عليه وسلم Je kaže između čovjeka i namjer je ostavljanje namaza. Pa koga ostavi oni od njih? Pa koga ostavišta Oni od njih. Zati smo također navodili primere da Allah te wa na naradio iblisu na'anatullahi aleyhi da, da učini seđdu Allahu, pa nije učini joo Pa zato što nije učini joo seđdu Allahu, imu je rako, da je Fa kjane min al kafirin, da je odna da da ne gira tu obavizno seđdu, nego nije tijelo da učinije seđdu. Pa Allah jel lašanu za njega kaže da je nabijnik. A tebi saki put Allah jel lašanuhu u jednom danu u pet namazki vremena kaže da obaviš seđdu. Saki put nam je naredba pet puta u vremenu da obavimo seđdu uz Allahu, uz išenom Allahu Tevareku Vata'ala. Zato Allahu je rabavi pitanje namaza je najizvješenija stvar u ovoj I za to sam rekao i spomenuo mišljenje islamske učenjaka, znači spomeno sam reči maman Zahebi, znači nemoj da neko pogrošno učati da kaže no džavad nema rekao ovo hafz, nema rekao ovo nije. Znači islamske učenjaci kažu imam Zahebi kaže da je koncenzus islamskih učenjaka, da je ostavljanje namaza, veći grih i od pijenja alkohola, i od ubijstva, i od bluda, i od neznam čega. A znači to kažu ko? Islamske učenjaci među ima imam, imam, Zahebi, rahmetullahi alai To je znači sa strane namaza kao namaza. I prva asar za koju će uzviš Allah k' barak wa ta'ala pitati nas u djemdanu, jeste namaz. Allaho sallallahu alaihi wa sallamu hadisku iz abila jebu Dawudu sa ovom sunanu kaže inna awla ma yuhasa wa bihla abdua yevma qiyamati as-salaa. Prva asar koju čovjek biti pita nas u djemdanu, odnosno polagati račun, jeste namaz. Pa kaže, ako namaz bude dobar, sve će drugo biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa drugo neće biti dobro. Znači, prvo zašto ćeš polagati račun jeste namaz. Zatim pogledajte, Allaho je rabo iznači avlađer lašanuhu u 24 saata. Pet vakat namaz, da obavljanje samo farzova, jer farzovi su šta? Farzovi su nešto zašto ako ostaviš, Allah će te kazniti. Sunnete, ako klanjaš, Allah će te na Ako i ne Allah te neće kazniti. Kada bi čovjek sabrao samo da klanja pet vakata, znači pet farzova u danu, koliko mu to uzme vremena, Ne uzmem vremena ni pola sata. Znači, pola sata maksimalno, 20-25 minuta. Znači zar ćeš 24 sata radi, pola sata radi 20 ili 25 minuta da opusti, da budeš od onih kojima će biti rečeno što vas uđernem bacilo? a znači, ne mojte da čovjek to sebi dopusti. Znači ova vjera a znači, ima svoje propise. Ova vjera nisu samo riječi koje se kaže na jeziku. Nego ova vjera znači, gdje svaka riječ nešto podrazumijeva pa la ilaha illa la muhammadu rasoolu la podrazumijeva u podrazumijeva uve isla zati druga asara Allahumira poveste što stiče samog namaza da čovjek mora voditi računa obavljanju namaza da mora voditi računa o skrušenosti namazuj Allahum pa sanih sallal Allah tabarak wa ta'ala kaže kad aflahal mu'minunan ladhinahum fi salati i makhaši'un uspjeli subirnici oni koji su svojim namazima skrušeni i zato čovjek znači mimo ove stvari da kažemo obaveznosti namaza mora voditi računa o čemu? O skrušenosti u svom namazu. A od skrušenosti namazu i od uzroka primanja namaza znači da sretneš Allaha tabaraku wa ta'ala, da taj tvoj namaz bude primljen, jeste također draga brać obavljanja namaza u džamatu. Jer koliko je koristi od obavljanja namaza u džamatu znači čovjek ne može da pojmi svojim razumom. Znači od Allahu veđala šanuhu milosti da je u obavljanju namazanom u džamatu znači toliko koristi i toliko nagrade i toliko je savapa da čovjek nije sestan toga. Pa u stvari jeste da čovjek kada krene u džamiju, kada sabdesti krene u džamiju, znači da za svaki korak se šta, da za svaki korak biva šta, Dože. znači priše se grije, Dože. diže mu se da ređe. Znači samo dok dođeš u džamiju, ako dođeš prije toga, Ako dođeš prije ezana, prije vakta, podješ na dvije minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute i čekaš namaz, znači računati se i pikati se koda si u samom namazu. Imaš nagradu kao osobe koja je, koja je u namazu. Zatim također od tih jeste što čovjek između ezana i kameta, znači vremena kada se prouče ezan, pa dok se počne obavljati farz namaz, znači do i kameta, znači da je to vrijeme kada se doba ne, ne odbija. Znači zapamite, znači vjerni, znači od nas nema čovjeka da nije u potrebi za dobom. Znači da nije u potrebi za dobom, da tražiš od Allaha tebala kod tala nešto. Znači nema čovjeka da nema neki problem, bilo da se radi da, znači, da ima dug, bilo da se radi da, da, da je u potrebi za materialni sred, bilo da je u potrebi da, je, da, da, da, da se radi da je potrebi za zdravlje, znači da hoće izlećenje sebe nekog svog, znači nema od nas čovjeka da nije u potrebi. I Allah je taj kojim se ljudi obra, obra, obraćaju kada su potrebni i obraćaju mu se dobom. I o tih stvari jeste, znači kako bi ti doba bolje i brže bila primenjena, jeste da doviš u vremenima kada Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam rekao da se doba prima. A od tih mjesta i od tih vremena jeste da doviš između jezara i kameta. Znači to je vrijeme kada se doba ne odbija. I zato opet vam kažem, nema nikoga od nas da nema neku u svoju potrebu. Da digne ruke Allahu ta barak wa ta'ala, da zamali Allahu ta znači, barak wa ta'ala. od tih momenata jeste između zana, između zana i kamer. Zatim samo obavljanje namaza u džamatu kao u džamatu je vrijednije za 27 puta. Znači vrijednije je da obaviš namaz u džamatu nego 27 puta znači, pojedinačno. Znači pogledajte Koliko je nagrada. gledata. Zati kad kanjaš i se no što ostaneš na to mjesto, hoćeš da sediš, hoćeš da zikri. Nač opet će račun da su namazu sve dok si sve dok na tom, sve dok si na tom mjestu. Nač pogledajte koliko je samo. Šejh Džibrin rahmetullah alayhi wasallam, jedan dan prije li kan dersu, četmnest shteta da kažem, ili da kažem 14 koristi čovjeka kada obavlja kada obavlja namaz džemat, odnos 14 shteta, ako te maših prvi tekstbir prvi tekstbir u namazu. A sve su to stvari znači, gdje ćeš dobro dijelo naći kod uzvišenog Allaha, kod uzvišenog Allaha. Druga stvar veću koju bi želio da spomene, a to bi jedno želio, znači kao i za sve druge stvar da prvo podsjetim sebe, onda vas, znači jeste na stvar koja je velika. Međutim, u ovom našem vremenu da Allah djelašanuhu sačuva, znači ta stvar kao da kao da skoro nije prisutna. Ovdje u ovoj stvari neću držati predavanje u smislu da ću vam sada spominjati predaj, da ću vam spominjati ovu, nego ću vam samo ukratko napomenuti. Jer ova stvar je uzrok da se čovjek u mnoge stvari u životu olakšavaju. I ova stvar uzrok da se mnoge stvari hajra i beličata otvore u tvom životu. A većina ljudi je u kada je u pitanju ova stvar, većina ljudi je u nemaru, odnosno većina ljudi su suprotno onome što je Allah Jelalašamhu naredio. Draga braćo, to je nešto što se zove dobročinstvo prema roditeljima. To je nešto što se zove dobročinstvo prema roditeljima. U za nas, kada se kaže dobročinstvo prema roditeljima, to samo prođe kroz uši. Jer mi da Allah Jelalašamhu začuva, znači nežalost, znači Zafateli odnosno zapatilo nas je to vrijeme znači kad su ljudi bili daleko od vjeri i nismo da kažemo toliko učeni tome kako da se ponašamo prema starinu i čak šta više kako ide vrijeme znači sve manje i manje prisutno da kažemo to poimanje poštivanja starijeg na primer prije ja se sjećam prije kad smo mi bili mali znači kad su bilo one raje znači znalo se ako neku stariju raj znači mora, mora se drugačije znači ponašat nego oprema sumovičnih akun, tako. Znači, stari kaže, aj, id mali, donese. Razumiješ, vrde, aj, kupnu kolu, donese ovo, znači, moraš otići, znaš, zato što je stari. Znači, ljudi su tada, jer vrijeme kako ide, znači, sredina je sve gora i gora. I vrijeme kako ide, ljudi se manje i manje imaju osjećaj prema poštivanju nekoga koji stariji. E tako isto, sve što je više ide, ide vrijeme, ljudi sve manje i manje imaju svijest o tome što znači koliko je bitno Odnosno prije svega koliko je koliko je obaveza dobročinstva prema mrtlima. Koliko ta stvar je uzrok da se da bude da dođe briče u tvoj život. Znaci dosta puta subhana ljudi ljudi ima ima poteškoća u životu. Čovjek kaže joj ne idem. Imam imam dugova, imam ovoga, imam ovoga. Međutim subhana možda ne peče sa svojim mrtveljem. Ili diže glas na svog mrtvelja. Ili nema na prema svom mrtvelju. I želiš da ti Allah da bariče tu životu, a tak i, tako se ponašaš prema svojom roditelju. Znači isto ako čovjek, znači čini napravdu drugima, čini zonom drugima, čini zonom drugima i misli da mu se to neće vratiti. Misli da će mu se potamanići u životu. E tako mnoge stvari nama. Imamo poteškoće, bilo da se radilo, čovjek ima poteškoće u braku, čovjek ima poteškoće u određu. Međutim nisi sjasan kako se ponašaš prema roditeljima. I možda je baš taj tvoj uzrok ponašanja prema roditeljima uzrok te tvoje nedače, odnosno toga što ti stvar idu kako treba. I zato ako pogledamo u Kur'anu, vidjet na koliko mjesta draga braćo da je Allah djel lašanuhu dobročinstvo prema roditeljima spomenuo zajedno, odnosno uz, naredbu obožavanja njega jednog jedinog. Da je Allah djel lašanuhu u Kur'anu spomenuo naredbu dobročinstvo prema roditeljima Odma uzna radbu obožavani Allah tabaraka wa ta'ala jednog jedinok. Wa qada rabbuke en la ta'budu illa iya hua bil walidein ihsana. A tvoj gospodar naradio da se obožava samo on i da se roditelma čini dobročenstvo. I onda Allah tabaraka wa ta'ala kaže, fa la taqull lahuma uffin. Kaže, nemojem rečni uf. Znate šta je rječ uf. Ova rječ uff, koja je spomeno u Kur'an, ona se nekoristuje na kod nas. Kod nas kaže uh i rovo. Međutim, uf je u arapskom jeziku najmanja riječ, odnosno riječ sa kojom se izražala negodovanje nekom je. Pa neko kaže, hajde haj, rad to, ti kaže uf, ne mogu. Znači uf, uf, uf, u arapskom jeziku je riječ sa kojom se izražava šta? Negodovanje. I to je najmanja riječ, najmanja riječ u broju harfova sa kojom se u arapskom jeziku očito je negodovanje. Jeste li islamski učenjaci kažu da postoji manja riječ od te riječi, uzvišeni Allah bi je spomenuo. Da postoji manja riječ od te riječi, uzvišeni Allah bih je spomenuo. Što znači da je strogo zabranjeno u islamu haram. Da je strogo zabranjeno. To jeste haram da roditelju kažeš bilo bilo koju riječ nagodovanja. Da mu kažeš uf. Znači to je onako kako je došlo U Allahove tabaraku ta'ala. Naravno ovdje želim da spomenem, mislim da vam je to poznato. Znači da čovjek nije obavezan i ne treba ne da se pokorava roditeljima kada oni naređuju ili traže od njega da učini nešto što je grije prema uzvišenom Allahu tabaraku ta'ala. Jer u hadise kaže, to je pravilo, znači da nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Primarno babu kaže od traže tebe da nekranjaš. To staklo hoćeš, mu se hoćeš mu se počtra tu tome. Nećeš. Traže tebe, a mi doнесme doнесme li ta rakije, doнесme. Pa ćeš ne pokoran u tome, nećeš. Međutim u stvarima znači koje su dozvoljene islamu, koje su dozvoljene šerijatu. Znači ne samo da moraš biti pokoran, nego iz ovoga vidite, znači šta znači negodovanje Znači na bilo koji vid. Međutim ono što želimo ovdje samo da vam kažem braćo Jeste da je dobročinstvo prema roditeljima, da činiš dobro roditelj, otcu, majici. Znači, kad kažem dobročinstvo, znači, Sphana dolazi tu, znači, da kažem, da je donesiš danesi joj čašu vode. Da dođeš majke, kažeš, majku, treba oti. Mi smo, Sphana, isto kada smo odgojeni, znači, da nikad razumiješ, da dođeš, kažeš, razumiješ, ne. da fino priđeš majke, da je poljubiš, da kažeš, dobro, majke treba oti, šta? Isto tako kažeš babi. Znači, mi, mi smo nekako naučeni, odgojni, znači isto kada su to naši vršnjaci, kada su nam to raja. E, da poljubiš majku, da poljubiš babu, da kažeš trebalo ti šta, hoću li ti ovo, hoću. Znači da Allah sačuva, znači, znači, primjeri odnosa, znači, kod nas, među nama, što vidimo, znači odnosa prema roditeljima, da Allah je Allah sačuva, znači bojaca da se Allaho kazi da ne spusti na te ljude. Znači, svala znam ljude, roditelji umrli, priča Koji su, koji su morali. Znači umiru roditelji, a toga znate koliko ima. Umiru roditelji, sinovi ne pričaju sa njima. Koliko se puta desi da Allah sačuva, umre, čovjek umre, babu ili majka, Subhano, nije pričao sa njima. La ilaha illa Allah. Subhano, Allah Anđelo kad govore dobročiso prema roditeljima, kaže, spominje kada spominje se dobročiso prema majici, spominje se koliko te nosila. Koliko te je nosila u stomaku, pa koliko te je dojena. Pa koliko je posle toga oko tebe, koliko te je preslačila, koliko ovo, koliko ono, koliko ono, koliko, koliko, koliko, koliko... Znači sve to šta je ona oko tebe. I dođeš ti sada i šta? Zaposljeni svojim majke. Čovjek pošta njega svoje majki da ne... I kaže, ja sam im kažem poslao toliko. Znači nije pitanje... Nije pitanje toga. Draga braću, dobroći instru. S druge strane... Znači nije pitanje, draga braću, toga. Pitanje da... Da budeš prema svojoj majici kao što bude rob prema svom vlasniku. I zato pogotovo mi, ovo da vam pominjemo ovo sada, govorim nama mi koji smo ušli, falo Allahu, djel'ašanu u vjeru. Koji smo ušli u vjeru. A normalno svi smo mi na neki način nekad daleko od vjeri. Na ovaj i na ovaj način. Znači, nisu niko ako vjerovali, neki su malo vjerovali, neki su malo praktikovali. Međutim, Allah se smilo pa nas je uputio. Pa ma fala Allahu, sad odo neko je obavlja i nama. Zamiste, subhanallah, za nuzmat iz Ibratiš džanaza, kada ljude spuštaju kabur, spuštaju ga, subhanallah, odlazi pred svoga gospodara, nije Allahu nasajde, na, na sređu upadu. Neki mi priča, brat, koji radi o hitnoj, kaže, dolaze je čovjek koji je bio bolestan, čovjek psuje, psuje Boga, audhu billahi ta'ala, Allaha psuje, za dva sata umire. Zamiste, stav, čovjeka sreće, Allaha, prije toga psuo Boga, audhu billahi ta'ala. I mi nam se Allah zrlašanu smilova sa namazom, koji se smilova sa ovom vjerom, mi posebno moramo biti, koji sam vam odio prije, moramo oti računa o svom ponašanju. Prema drugim ljudima, prema starim. Međutim, ovdje posebno sada ističem po našem ponašanju prema roteljima. I sigurno da nema ovdje od, od nas nikoga, a da nema šta da popravi u svom odnosu prema roteljima. Zato nemojte dozvoliti sebi. Znači, nemojte dozvoliti sebi. I slučajno ne mojete dozvoliti sebi da ljudi kroz vas, kroz vaš islam vidje je ružno ponašanje. Da ja kažu taj ide u džame, međutim pogledaj kakav je prema majici. Raga braće, moramo biti prema svojim rotenima, ko, što je, ko što su nekad robovi bili prema svojim vlasnicima. Došao je čovek Abdullah ibn Abbasu, radijallahu tala anhu. A znate koji je bio Abdullah ibn Abbas, radijallahu tala anhu? U danju učeni ashaba. I... Oni ljudi koji su učeni, ljudim dolaze i pričaju svoje privatne stvari. Znači, pričaju i kažu šta mu se je desilo. Je došao je čovjek kao jednom od najučenijih ljudi u Abdullahi min i požalio se na grijeh koji je učinio. Pa kaže, Abdullahi min Abbas, kaže, ja sam tio, kaže, dođenim djevojku, dođenim ženom. Pa me kaže, odjela. Pa se kaže, udale za drugog, pa sam bio, kaže, puno silno ljubom ona, znači bio luz za njom, pa sam, kaže, tog čovjeka ubio. Kaže, ima li te ube za mene? Pa on kaže, ima li te ube za mene? on pa kaže, Abdullah i Abbas radi Allah ta'la anhu, kaže, je li majka živa? Kaže, jeste. Kaže, idi i čini dobročinstvo svojoj majici. Idi i čini dobročinstvo svojoj majici. Znači ovdje da, da neke stvari da vam razjasnim. Znači ovdje Abdullah i Nabla smo spomenuo u kontekstu znači da čini što više dobri dobrih dijela ne, ne bi mu Allah Đalešanu to oprostio. Možda da bi Allah Đalešanu oprostio i taj grih. Jer osnovu je da onaj da se ubija. Međutim bilo je stanje kako je bilo znači došo mu i upijeti toga. Pa ga je posavio toga čini što više dobročinstva prema majice. Misli neće da šta? Znači dobrim dijelima znači, ublaži to što je učinio. Znači kada upita jednosti prema Allahu djela šalama, pa spod toga upital Abdullah ibn Abbas radi Allahi tala anhu, kaže zašto smo spomenuli dobročinstvo prema majice? Pa kaže Abdullah ibn Abbas, a vi znate da Allahu pa sanih sallallahu alaihi wa sallam za Abdullah ibn Abbasa da ga poduči razumijevanju Kur'ana i da bio među ashabima najučeniju u poznavanju Kur'ana. Pa kaže Abdullah ibn Abbas radi Allahi anhu, kaže za što ne znam djelo, koje približava Allahu tabarak i wa ta'ala kao što je dobročinstvo prema majicom. Li eni la a'alamu amalan yukarribu ila Allah ta'ala kabir ilu waride. Tehle to kaže što ne znam da ima djel koje približava uzvišenom Allahu tabarak i wa ta'ala kao što je dobročinstvo prema majicom. Zato Allahovi robavi, zato se može desiti da čovjek muslima digne svoj glas na majicu. Zato se može desiti da čovjek svoj majka ženeću. Zar može se desiti, razumiješ? Subhanallah, kod nas nudi, kad u majka umre, počne je plakati za uvijek. Subhanallah, bio sam u tome, je bilo živa? Čovjek musliman pada, Allahu tabaraka wa ta'ala, na seđudu. Allahovi robovi, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, anhu nas podučava, da nema djela koje približava, Allahu tabaraka wa ta'ala, naravno, na kufar zova. Znači, na kufar namaze, da približava kao što dobro čisto pravom majci. Jedan čovjek جابيديو جاتكو اجريم ام بوخاري وصن ديالو ادب المفرد لعبد الله بن عمر فيديو تشوف ياك كيف التوافي او الكعبة دا التوافي او مايك دا التوافي او الكعبة نوصي شي ناس باش يسوي مايك عبد الله بن عبد عبد الله بن عمر كداك فيديو كداك فيديو Prišlo Abdullah ibn Omeru. i rekuo mu je jesam li se ja s ovim djelom, s ovim tavafom gdje sam nosio majku, jesam li joj se odužio za ono što je ona bila prema meni, što je ona činila meni, to jeste što me je nosila, što me je dodila, što je Ja jesam ni se odužio sa tim? Pa mu kaže Abdullah ibn Omer, la wallahi, wala bitalqatin wahide. Kaže tako mi je Allaha, kaže nisi joj se odužio ni za ona jedan bol koji imala kada te porađala. Nisi joj se odužio ni za ona jedan njen bol koja imala kada te porađala. Što se hoće da se kaže da čovjek koliko god čini dobročinstvo majici ne može da joj se oduži na dobročinstvo. I zato pogledajte samo čovjek ko ima djete. će znači, pogledajte šta žena prođe sve. Znači nama muškarcima nije neki problem znači, da kažemo da, da, da se dođe do djeta. Međutim znači, znači, pogledajte koliko je znači, taj proces hod žena. Znači pogledaj taj bol, znači pogledaj tjetru, znači žene se razgoju tjetru, znači neka ima tešku tjetru, znači neka ovako, neko ovako. Pa pogledaj proces poroda, pa pogledaj proces dojenja, pa pogledaj da proces on i prvih godina odgajanja. Znači kad se dijete budi, kad oveć na nas, razumiješ, pobigneš samo drugu sobu, razumiješ li, odeš gore, skočiš, razumiješ, ne može da budeš tu. Razumiješ, znači zamiskate neko po noći koliko puta, razumiješ, budi te ovo, te ono, razumiješ, znači nemaš mira nikak. Pa pa gledanje paprika majke za djetom sve dok je to dijeta živo. Znači niko ti nije u životu prijatelj. Niko ti nije iskren prijatelj kao što ti je majka. Znači nema iskrenog prijatelja. Znači nema neko na dunialu ko da te voliko što te voli majka. Kaće znači, te voli žena da te voli, tiaš, u kapinci azmiš. Ti umeš žena nije prošlo nikog komisije žena nađe drugog. Razumiješ to i pa kazato bomba, razumiješ. Mađutim majka i kada sva dijete ostavlja. Njena se ljubav nikada ne mijenja. Njena ljubav nikada ne bila manja. Jer zato, subhano, koliko smo u potrbi, kolko smo u potrbi, da povećamo svoje dobročinstva prije majci. I zato učinite, draga beća, Allah vam dao svakvo dobro. Učinite da naš islam promijeni naš odnos prema našim rateljima. Zna, zna se, normalno, zna se, desi razumiješ, da neka zna biti majka, da zna biti, razumiješ, ovakvog raspoloženja ili nakvog raspoloženja, ili da zna biti, znači razlikuju se. Međutim, učinite Allah, robavi da naš Islam, ne samo da mijenija našu valjštinu, nego da mijenija naš unutrinu. Da se našim Islamom vidi promjena odnosa prema ljudima. A ta, odnos, ta promjena odnosa prema ljudima, ja sam odeo samo, naveo primjer majke. Ovo siste opod razumijeva odnos prema ocu. Od, otac. Znaš šta je otac? Znači, nije otac znači ako razumiješ sada k'inisti, razumiješ igru o lopte. Nije otac, razumiješ da mu se obraća neko, razumiješ kod da ste vi neko ko ste pili kafu. Alhamdulillah, ako, ako otac i sin imaju prisan odnos kao da su prijatelji, alhamdulillah, ali otac ostaje otac. Nekada je kod nas bio adet i običaj, kad se uđi u kću da se otac ljubi u ruku. Isto tako dedu, isto tako amidžaj. Gdje je to danas? Zašto je? Zato što je došlo od ovih kultura, ne znam kako da ga nazovem, učinilo da nemaju više porodnice. Gdje nas ti priznat ili ne mi ovo vrijeme ruči naše porodice. Mi prestajemo da imamo porodice. Ono ima čovjek, žena, manto, tu babo, majka puna, znači nešto najuže. Mađutim porodica više nema. Dači učite. Da znači, ovo, ovo sada, na znači, ovo sada gdje živimo. Dači uči nas, odnosno uči našu djecu. Da nema više, da, da se nema respekta prema roditelju. Da djete kada dođe 15, 16, 17, nemaš respekta prema tebe. Neki da mi priča, brad, koji radi kao nastavnik u školi. Dolaze ove nekakve organizacije, ove vlaške. Allah je učinio da je što manje. Da ne dobijem vlaha, kad posjedim proklinja. Znači, dolaze i uče o toj nekoj slobodi. Znači, sloboda mišljenja, sloboda, ono, znaš, ono da može biti i da može biti šta gotočiš, razmišljenja. Znači. I kaže, puštaj sad tu neki film. I kaže u tom filmu, razumiješ kao govori onaj, govori babo, sinu, sine su so ti i pedar, da izvinete na izrazu. Pustaj djecu u školu. Kaže, razumiješ, kaže babo, kaže ne kaže se pedar, neko kaže, kaže se gej. A i kaže da jesam, kaže pa šta kaže. Znači pogledajte, znači naš djecu, mi nikad nismo svjesni, znači šta se to našao djecu ušte. Znači oviči da kaže kaže sutr ti ako budeš i da izvinješ drpe, Znači, to je normalno. Znači, učit, učit, znači društvo učiti učit, da je to normalno. I da babo, što još gori, ne smjerati svojom sinu, što je s pedar. A ovdje bila je ta, da li da sačuva? Da li da te varako ta da sačuva? I ovo što sam neko, draga brać, ovo je samo. Znači, primjer, spomenuo sam ajko. A draga brać, tu je isto otec. Tu isto od onazi je svi stariji. Koji je god stariji od tebe, moraš mi pokazati niko poštovanje. Da kažu pa oni ljudi kod nas u što dolaze oni stari dede. Oni stari ljudi koji dolaze koji Allahu jalla shanu padu i na seđdu nači će otoga dolaze i poštivanje prema njima. I zato je šedom da on kaže asabe Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem. nači će lu Arabi. nači nije bilo vrsta griha koje nije bilo među Nije bilo grija. Međutim, ja mislim da je današnje, da kažem taj džahelijet, to je danas paganski običaj, da je današnje društvo, da je gore od onog Mekanskog što je bilo kada je počela dodala džabjava praga. Zato što su ljudi tad imali imam nekoliko, imali su više morala nego što sad mi imamo morala. Imam su više osobina neki nego što mi sad imamo osobina. Znači prije su, oni kad su ratu, ratuvali prije Arapi, znači oni Arapi, pagani Arapi, ne muslimani, Oni, bi, oni su ratovali kako? A znači, čarapi su inače ratoboran narod. Znači u krima je samo ratovanje. I oni su ratovali <gled> pleme prati plemena. I oni su, oni bi putovali dok se ne nađu u Neđe na nekom polju da se tu u sukobi. I samo prsa u prsa. I kad bi došlo neko o plemen, da napadne neko o plemen. Kad, kad, kad bi došlo, na primjer, u Mostar sad da napadnu, po bi ratovali. Po noći bi prestajale sa ratovanjem. I oni koji su domaći, Slali bi hranu onima koji su došli u goste koji su i napali. Da im pokažu svoje gostoprinstvo. Znači ono što skaže da im pokažu svoj obraz. Koliko su vodila računa od drežljivosti i koliko su vodila računa u, u, u gostoprinstvo. Znate isto tako da su im žene, da su Arabi prije kada su tavafili oko Kabe, da su tavafili goli. Jel' tako? Mezodije. Zašto? Zato što se bojali da u, tom, u, u toj odjeći, u tom metku nema harama pa se skidano skroz gole. Međutim, žene su, subhana, koje nisu vjerovali Allaha, ni poslanika, ni sudnji dan. Znači, te žene su tavafile isto gole, ali su tavafile noću. Tavafile su noću u mrklu mraku kada i muškarici ne mogu da i vide. ih vidjeli. Tenas, Dalla Dželašana osačuva od, od, od, od razne mrsti namorala. Ljudi su imali svakakvi greha pod sebe. Međutim, kada su ulazili u islam, kada su ulazili u islam, mijenjali su, ostavili su sve te svoje loše osobine. Znači, islam mi je mijenio, da kažemo, ispeta pijeta, temelja. Pa je čini, odni od, od, od, koji nisu bili do, činili dobro prema roditeljima, da čini je dobro prema svojim roditeljima. Oni koji su bili ovaki, činili da budu, da se promijene. I tako su treba da islam čini Da Kuran koji učimo, Da hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi wasallam. Eći znači da to je naša pris. Eći, znači molim, zašto danas ima toliko muslimana po broju? Eći, jeli slede? Jeli danas ima muslimana malo broićamo? Ne. Jeli da danas muslimani nemaju vojske? Ne. Jeli sta danas nema hin učnika? Ne, ima danas muslimani naučnika. Ovi što kažemo, muslimani nema lažu. Gdje nas imate muslimana, naučnika u fizici, atomskoj fizici, om, samo ima to. Ali što nam fali? Fali nam imana. Fali nam vjere. Fali nam temihida. Obožavanje Allaha, tabaraka u ta'ala, jednog jedinog. Straha samo da Allaha djel To je ono što nam fali. Ništa drugo. Fali nam jedinsa da budemo svi koje jedno srce. Jer Allahu posaniji sallallahu alihi wa sallam kaže da je primjer muslimana kao primjer jednog tijela. Jedan dio te zaboli sako drugi dio tijela to osjeti. Primjer vjernika je kao primjer jednog tijela. Jedan te dio zaboli osjetiš ti. Tvoj brat tamo neki nema, osjetiš ti isto kao da i ti nemaš. Znači, to je ono što danas nam fali. Valićanje Allaha tabaraku wa ta'ala, strah samo od Allaha tabaraku wa ta'ala. Draga braću, spominjuju on Jedna od stvari, od osnovnih stvari i postavki, jedna od stvari koji su danas i koliko potrebne, je jeste da imamo samo strahu od Allaha, jer تيماما كما استراحوا لله جل مشاء اذا تو سامركوا ده كتاب توحيد ده شيخ محمد رحمه الله عليه اذا تشناوا بوغلاويه الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين انما ايت ايسباي انت من من اسباي اكثر من انت نما ايت ايسباي الله تبارك وتعالى كان انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ويسل شيطا كويش... كوي كوي زسترشي سويه Ne mojte se njih bojati, nego se mene bojite, ako ste vjernici. I zato ne možeš se bojati stvorenja, osim onaj u čijem srcu ima bolest. I zato davanje prednosti, Allahum ta baraka wa ta'ala, zadovoljstvu se traži da daješ, nad... davanje prednosti bilo čemu drugo. Međutim, danas mi dajemo prednost, zadovoljstvu ljudi, na zadovoljstvo Allah t'baraka ve ta'ala. Ina kai kiday dadne prednoma se ljudi nad zadovoljstvom Allahu t'baraka ve ta'ala, dok je samo Allahu t'baraka ve ta'ala sa džud. Ate jsko ana me kodo bi Allahu t'baraka ve ta'ala sa džud. Jesno pora jam ayde Allah t'baraka ve ta'ala ka je fala t'khafuhu ve khafun in kuntum mu'minin. Izat islam skučnjać kada govore o strahu. Kažu da se strah dijeli na tri vrste. Prvi je strah koji može da izazva čovjek iz Allahove vjere. A koji je širk. Strah je šta? Strah je širk. To je strah, ulema kaže, fi strahu tajnosti. To je znači kao što, o čemu smo govorili o širku i tako dalje. Znači gdje se ljudi boje na nekakvih evlija, nekakvih turbeta. Dakle uradi ovo da ga može zadesti, ovo ako ne uradi ovo da ga može zadesti. Znači to je strah da Allah se čuvako izvodi za Allaho ili da bi Druga vrsta straha je strah koji je zabranjen, koji je haram. Koja je to vrsta straha? To je vrsta straha gdje radi budi postavljaš ono što ti je Allah Đerlešanhu naredio. Postavljaš izvršenje onoga što ti je Allah Đerlešanhu naredio ili činiš ono što ti je Allah Đerlešanhu zabranio. Znači ostavljaš obavezu ili činiš haram. I to ono što je danas s nama posebno. Pogotovo ga braću ovdje u ovoj se da dimu. Znači održ, šta god neko radi odmah govorio vid njega šta će on. Šta će on u džami, šta će on ovdje, šta će Da će čovjek mora ono što sam gore da bude sestana lah videlo na grančini. Allahu te barekuta taala masjidara kvača Allahu dželle šam učena suđem dan. Svojom desnicom smatati desicom onako kako njemu dolikuje, ne kao što je desnica ljudi. Svojom desnicom će smatati nebesa, a svojim lijevcom će smatati zemlju. Uzvišen je Allah te barekuta taala čereci ja sam vladar desula de ari zembi. Uzvišen je Allah te barekuta taala čereci ja sam vladar desula de ari zembi načineći biti vlada razmi uzišeni Allah ta'bala ko ala kaže limanin mulkulevum kome danas ulaz pripada masu njim da vam čerči limanin mulkulevum lillahi il wahidul qahar Allahu jednom jedinom ali je dostojno, močno nemoči jedino last za to nemojte da dajemu prednost nemojte da dajemu ničemu prednostu na Allah i treća vrsta straha, što je sam skučinati, to je obični prirodni strah, da se čovjek boji vode, da se boje dubine neko se boji vatre, neko se boji ovoga. To je prirodni strah. Znači, to na ovo, to se ne odnose. Međutim, strah koji se spominje u Koranu, znači, misli se da ne daješ prednost zadovoljstvu nekoga ili nečega nad zadovoljstvom uzvišenog Allaha tebārak wa ta'ala. Ovo je ono, ukratko, što sam istio da se podsjetimo. Siti što bi još jednom, draga braću, želio. Da positi se onda vas na riječi Abdullah i Nabasa radi Allahi tala anhu. Jer ovo su stvari znači, sa kojima Allahi tala anhu otvara vrata sreće i bričeta u životu svakog od nas. A to je dobročinstvo prema rođenima. Draga braću, to je dobroćinstvo prema rođenima. Ina moj te dozvoliti. Na A Allah dželle ša'a mu nas isme na vosum vjerom ada ova naša vjera, ova naša kula vjeru da na promijeni naš odnos prema rođenima. Da budemo kao sluge kod naših prema našim rođenim. Daćite znači, neksa kod naso ome razmišljate što sam rekao. I ka sva kaže sebi da će se popraviti prema svojim rođenim. Jer sigurno da ima toga, da kažemo, da nije na onom najbolje nezadovoljavajući. I vjerujte mi, i vjerujte mi, i vjerujte mi da čovjek kada je popravi odnos prema svojim roterima, da će mi mnoge stvari krenuti bolje, bolje u životu. I zato vaše srednog poslijena reči Abdullah ibn radi Allah ta la'an, da kaže da nema djela, kaže ne zato što ne znam djelo, kaže Abdullah Abbas, ne znam djelo koje približava uzviše nam Allahu ta barakou ta'ala kao što je dobročinstvo, kod što je dobročinstvo premajca. I na kraju bih želio da napomenem da na to je da uz Allaho Đelešanu pomoć, znači pored ovih frtutmi, pored ovoga svega što ste čuli bezano za školu, tako mi uz Allaho pomoć nastavljamo sa radom. Znači škola uz Allaho Đelešanu pomoć nastavlja sa radom i sa predavanjima, i nastavlja sa halkama Korana, i nastavlja sa svima aktivnostima koji smo do sad imali. Međutim, želio bi da vam kažem, draga braću, ne da mi budemo ti koji će ovu školu zatvoriti. Znači, ako mi budemo ispravni uz Allahu dželle šanu u pomoći kojeneć muzakorte. Dečice, ku kako ćemo spriječiti rad? Ali namojte te da mi budemo ti koji će zatvoriti rad ove škole. Ako mi ne budemo svatili ozbiljnost važnost drsova, Ako mi ne budemo svatili važnost i Kur'ana, da naučite slušiti Njegu svog gospodara taala, da naučite spravlje nučti, da naučite Kur'ana što više. Ako mi to ne satim, umićmo je zatvoriti. Preno nego što očekuju drugi zatvoriti. I to sam vam govorio, to vam opet kažem. I, to ne, I mislim i je da ovim što sam rekao, da sam skinu obavezu sa sebe. Znači ostalo je na svima na me. Znači tome i ja i vi snosim istu odgovornost. Ne mojte dopustiti da mi ovu školu lično zatvorimo. Jer svi znamo, znači, falalahom jer lašanom, koliko je ljudi upoznalo vjeru preko ove škole. I svima je jasno o čemu se ovdje govori. Znači ovdje je sve javno, znači ništa nije, nisu nikakvi zatvoreni u krugovi, znači govori se o islamu kroz Kur'an i sunnet. Sa dokazom, kome se svidi i svidi, kome se ne svidi da, nek traži uput uđe hoće. Međutim, Allaho i robovi kaže vam opet, ne mojete dopustiti da mi ovo zaklavi. Znači, halki Kur'ana ponovo za lahovu pomoć nastavljaju, i Sufara, i Teđvid, i Hivs. Imate priliku da se prijavite, da naučite, da se da učite. Znači, I ne samo to da kažem, znači, obaveza nam je draga vraću, pozivanje i rugi. Znači, ne nemojte misliti da oni ljudi koji umiru, ajdu idu pre gospodara bez namaza, ne nemojte misliti da se neće nam okačiti na, na vrat na sudnjem I zato ono što svaki od nas može, jeste da govoru i samo onoliko koliko zna, bilo na poslu, bilo na kafiru, bilo ovde, bilo ovde, svi smo u stanju da to radi. Da svoje djeta pošalješ da naučim. Da po od... Znači svi smo u stanju i niko tu nema nema I molim Allah tvar kod Allah da nam se smine, da nam uprosti. طب اس تیم استماله ما تقوصني على زلي لين помоغني ده بودل إصبح بصوتك أسمع الأكوان أقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان كم من